Поспішити, втішитися дарунками купальської ночі, сповніть серця казкою. А в досвіта має до тебе, Зарислава, важливу бесіду. Чекатиму тебе тут, на Галявині. Словута. Словута несе Зарислава на своїх грудях униз, до моря, а в душі вогняними жаринами карбуються тихі слова Бояна, сказані на прощання його батьківське напуття. Корінь, рідний вітець, Та любов його сліпа. Мирося твоє серце, Та кохання її незрима припона. При них не можна сказати тобі того, Що маєш знати, юнач. Шлях твій до мети, Небарвиста казка, Яку так любо слухати на колінах матері чи батька Або в затінку квітучих кущів. Ідеш ти, синку, в тяжку дорогу, І провідна заря одна у тебе, Твоє серце. Ніхто не допоможе, Не покаже, не підтримує, Коли в душі твої згасне вогонь шукання. Проте вислухай на прощання пораду мою, А коли настане пора, Згадай ці слова, В них прихована правда. На розпутті вибирай шлях, Такий, звідки нема вороття, за словом є думка, за думкою діло, за ділом є погляд очей, а в глибині очей нерушимість, мовчання, станеш над прірвою, пам'ятай, ти є те, чого не можна віддати. А тепер пливи, синку, у вільній твердині за порогами тебе ще зустрінуть. Ось візьми знак бронзову ладунку, а в ній срібна куля, образ ярдила. Покажеш ярогану, ведену лицарському. Він вкаже шлях. Може, нарадить супутників, бо ж самому в далекі землі не пройти. Пливи ночами, вдень спочивай. спочувай. Словута донесе тебе до порогів, а там, понад берегом, до твердині. Хай світогляд береже тебе, синку чує душа моя звіді ж горя немало та й славу велику уздриш тануть голоси тиша над світом, нікого нема лише зарислав на човнику і дивоколо блакитне вгорі. в горі вдень юнак зупиняється десь у затишних затоках витягає човник на берег у найгустіші лози щоб вороже око не назирало і лягає спати Сон у нього легкий і полохливий, Ніби в перепілки поміж стиглим житом. Сновидіння тривожними тінями Обсідають свідомість і бентежать уяву. Інколи затріщать лози, Кинеться із сну хлопець, Вхопившись за меча, А потім прислухається і заспокоюється. Та десь у хащах нишпорить лисиця, Полюючись за дикими качками. Гасне довгий літній день, Повзуть сутінки. Знову човен на воді. Проткати чия підхоплює хистку посудину, виносить на широке річище. Інколи помічає, заросла у нічних сутінках постаті рибалок, невідомих людей. Чує гомін, бачить тремпливі вогні, старано обходить, обминає хлопець зустрічних, не тому, що страхається, а щоб зайвий раз не потрапити в несподівану пастку. Безвітряні дні, зоряні ночі минають. Розпечене сонцем дивокола гнівається, котить у високості грозові хмари. Запрягає перон вогняних коней, скаче шаленим галопом понад світом, пускає сліпучі стріли у невидиму ціль, а луна від копитча клунського коня котиться поміж захмарними горами у далечінь. Великі краплі дощу дзвінко клюють плеси ріки. Інак поспішає витягти човна на лух, перевернути його і заховатися під днищом. Учасно з неба рушиться стіна води, так пінисто не димає груди. Все довкола пропадає в темно-сірій імлі, помереженій синіми блискавицями. Гроза минає, несе тривожну вагітність далі і далі, над лісами, полями і степами. А Зарислав знову рушає в путь п'ючи повними грудьми, освіжений блискавицями повітря, настоєний на квітах і травах